Txaldeon entzuleak eta ungietu gure mintzalekura eta gure gaurko mintzalekuko aipagaia izanen dugu konfinamenduaren eragina badu urte bat, orai beraz lehen konfinamendua abiatu zela eta gerostik izan dira besteak uh, ukan ditu bere ondorioak ere bai eta segitzen ditu oraino, Horai arte, eskualegian berian 5.000 hil, Frantzialdian laragoita mar komuga hori pasatia da, eta ez duhi duri oreino bururatu ala aladiote azteko adituek, eta haintzina segitzen dituzte ere neugriak hori buru egitiko. Erran bezala lehen konfinamendua jasko martxuan, gerostik beste bat ere izan da joan den lagazkenian, eta itxerase angildupian bizigira gerostik. Eta ez dakigu, zen eurgi izanen dugun ondoko asteetan. Koronaviruzari buru egiteko konfinamenduek eta beste eurriek eragin handia ere ukan baitute gure guneroko bizia. Nortaz, mintzatzeko gurekin izanen ditugu, elori amestoi psikiatrea dena, oian abidar psikologoa zahar etxe batian, Manolo Espeletkolegioko zuzendaria, Jokin Irungarrai musikaria, Jero Metxebarren hostalaria eta Frantxoa benboa, beraz, komerzialegiko, arduraduna. Arratxaldeon guzieri. Bai, zuri. Arratxaldeon. Bai, eta horrikin <coughs> hasiko gira elorri amestoi, prezeski, uh, bai, eh, ondorioak badituztela nehorri guzi horiek, bai uh, eritasunarena osagarrian uh, aldetik, baina konfinamenduak eta beste nehorriek, bai osagarrian aldetik uh, beste eritasunak ere beti horbaitira, baita ere, osagarri mentala ere, unkitua dela, Zuk uh, ser diosu hor urte batez uh, eta segitu diren eurri horiek eta ser ondorio dute, ser ondorio ikusi duzu edo neurtu duzu zurengurian. Su hospitalian arizira lanian. Bai urgen ditan. Eta orduan, ser, uh, ser ikusi duzu. duzu. Begeran guk, kandogu askki uain uh, beresiak izan dira ashtapenetik, eskabat krisiaren arabe dakoak, ashtapenean jendeak aski ongi hartu dute konfinamenduan, haiz eta gauza zen, denak ulertu dugu zendako diajia zen eta zendako kasuman behar zen, beraz egeran aktivitatea eta hain iztipituta ere virusaren beldugarekin. Ahatik, uh, askifite telefona okaldi hainitz okandutugu um, jendea angustia zen asibaita. Uh, egeran hainitz media, informazioa beti uh, egun guzian emaiten duten media horiak lagundurik, zanta jendeak pasasen zuten eguna horien ikusten. Eta beskabat ez ezaguna zen bilusorek hainitz beldur eta galdera ekartzen zituen. Eta denbora joan arau da izan dadin din deskon, edo kugrofe uh, etxeratzea gindu horiek E, ikusi ditugu gauzak kanbiatzen, e, azkenean orain arte aske ongi soportatetan zuten jende e, batzu, eta horri zaizkigu laguntza eske janez, horrein e, aski zutera denek, asea zirela egura hortaz, eta ez zutera gehiago hatxe maiten haien e, estresa kanporatzeko e, maderarik, ez zimaitugu gehiago kilolarik edo atera, atera zirik e, egin, ez eta... E, kultural mailan ez baita aktivitatea gehiago lanetik kanpo, beraz gehiagran seiontako etxagintze horrek ez ditu gauzak egrestu, eta orain ez jakintasun horrek eta ez, ez ulertze horrek ditu behien bat angustiak ekartzen eh, jendarengan. Mm -hmm. Horten ikusten dugu beraz argangurak handitzen direlaik, e, e, egun hauetan ikustendea dea pixka bat argangura hori tipitzeko manerarik, Be, momentukot ez, egi hagan guk pentezen dugu eta hala ikusten dugu gure elanean, baina pentezen dugu datoran hilabeteetan lana geroztagia gukaren dugulaz, eta nustaz denak bat gure muketara entzen harri gira, eta guko oartzen girena, da azkenean ez dakigu sushan ez dugut neok eh, egiten alproiekturik luzarat, eta hori askizera da jandeen dako, eta oartzen gira azkenean, sekuran ikustiko ez ginituen jande batzu, etorten zaizkigula horrein, Zinez ala, ez maizute proiektatu aien burua gero eta ez utegiagoat semaiten kompon biderik egora horren obetzeko. Zer publiko da gehien arganguratzen dena? Adinekoak... Adinekoak... Deletarik. Gug ez dugu bat ere, perfilea dezberdinik. Uzteginuan, astapenaan izan entzela geago, segituak ziren diendeak eta segipena... Euska bat, uh, bertan behera utzirik, edo zailtasunekin, eta horiek zirela gaizkiago izanen, eta asken finean, horartzen gira, edo nor, uh, sekula neto ez diren batzuere, ere, uh, edo batzu lana, lana dezberdina baitute, edo lana galdu baitute, edo lana momentuko ez galdituak delaako, edo, hala uh, oien aktiutate guziak galdituak baitira, Azkenean, bai adineko, bai gazte, bai psikobatenetarik. Gazte, gazte, gaituzte gehiagoa janguratzen, horrein hastan baitira gehiagoan gazteak ere erakusten aienkezka. Aien Hor duen, proposatzen dauzi, eta zuri ere, entzutea ere gindugun elkarrizketa bat, or, eta oian abidarrekin, psikologoa dena, e, berazar etxe batian, adindunen etxean, or, eta donian egarazi aldiana. Eta galdegin dakugu, beraz, nola bizi duten, nola bizi duten, nola biatu den funtzean konfina konfinamendua lehen esperientziatik eta orain arte e, entzuten dugu, beraz, oiena? Aztapenean, konfinamendua gertu dalarik, erabakia izan da, kanpoko bizitari guziek bortain estean. Eta egoileak jere kanpurat ezin zirela gehiago atera. Eta beraz, lagunak, familiak eta beste profesionalak, izan kineak edo ortofonistak edo beste, ezin ziren gehiago sartu. Fiteu hartu gira, egoera biziki um, bortitzazela, Dena, denak entzengi niela. Beraz, entzatu gira, laire, aheman sozial minimo baten mantentzen. Skype anitzera dugu, eta aski fite ere bisitak behiz hartu dira metro bateko distantzia eta plexiklaz batek ilan ere garaian pixka uh, bizi sozial minibo batean baten txatzeko eta familiarekikoa jeman guzien ez moztean. Genon dutik, uh, pixkat obetu uh, dira aferak, beraz, uh, udan erran gauza uh, gauzak horiek uh, kendu ditugu, beraz, jindek sartzen nantziren beti kasu eman ez, toki berezi batean uh, uh, distantzia atxekiz baina uh, egoileak ateratzen ziren etxetik. Guai berriz egora gogortu da eta ez zindirak egago berriz atera kampo, kamporat. Familien bisitak beti ez zortu eta lan eta egora biziki otzean, gela berezi batean, metropatekin enartean eta... Plexigazik ez da gileago erabiltzen? Bai? Ez, plexigazak ez du gileago erabiltzena? Eta txibuzietan e erabaki propioak badira, bai. Behar, guk erabaki ginezatzen bortitzagoa zela, behaz erabaki ginezatzen kentzea. Psikologiko eta zer da. da? Like, Iagimeerda erabaki guzi horiek bon, guretzat bezala inpozatuak izan zaizkigula. gula, baina uh, instituzioan bizi direnez, denak elgarrik lan, erabakiako inozo jotzagoak izan direla, eta denak uh, inpozatuak, askatasunak burhiztuagoak uh, izan dira dena jasan behar izan dute. Eta, ohartu gira bai, ondorio psikologikoak uh, ahondiak izan direla, sindromo depresibo antena bat direla, uh, izan, uh, bon, maia ezberdinetan denen dako, eh, denak baituzte uh, egoerari aurre egiteko gaitasun edo uh, erantzunez berdin bat eman dute egoerari. Beraz, uh, sindromo depresiboak, tristurak, morala palzeak, lo txajagoak, helikazuran ere uh, apetitu eskasa, eta fizikoki ere energi apaltze bat. Gukaizina da, Covidak ekarri dituela osagaji mentalaren apaltze bat ez gain um, gukor horgarazin uh, gazzikoa dennduen egotzen dugun zerbitzu uh, bat da pasa da le polL da aktivitedo zuen adapte eta hortan elkartzen dira edo aajra egiten diegu. jajera arazoan dituzten uh, adineko pertsonak eta kuinetiboki uh, zaintasunetan di, eta beraz hor orsatzen dugu aktivitete terapeutikoak eta ejeperiio, uh, espazio eta temporal finkoak, eta hori beraz gelditu behar izan da konfinamendu eta huartu hori gabe, Beste gauzerri gaituz horren gantzea, haien jajera arazoak handitu direla, eta haien eritaxunak, zentagur bat dira alzaimujak dituztenak, eta beste dementziak lagrituz joan direla. Besterik gaur egun, hor retxan sartzen diren egoileak behier, impusatuaz haie gambaran egoitea haste batez, eta behaz horrek zailtaxunak, so Hortzen ditu haien integrazioan etxian, bai sozialki beste ezagutzeko, bainan haien ere onartzeko haien biziko eta pa hortan sartzea eta ejperio behien sortzea. Ala, beraz, uh, eta hor eh, uh, eh, garaziko zahar etxian lan egiten duen uh, hoian abidartek erreiten saukun ordeonik, duriz uh, Skype-en bidez direnek ez dute behar bada guntza entzun, edo, edo baterez behar bada. Uh, elori, zerbait entzun duzie? Elgarrizketa horretana? Nikaz. Elori hor zira? Bai, bai, ez dut uh, fitzikatzik ordean, uh, bitz ez bakarrik eta uh, psikologiko uh, eta ondorioak uh, eta xarrek eta jasan uh, izan dutena depresioa, tendentzia depresiboak eta azkartu direla uh, tristura, morala apaltze bat, lotxaga elikadura ere uh, helikaduraren aldetik ere arazozon bait eta energia apaltze bat orokorki, beraz hori da uh, frankotan neortua, ikusia izan den Uh, publiko shariki eta ukandoso suka ah hemena sharicitan uh, egoera egoera lagitudela ereiten eh, aldai hori bai guk egin dituko egia kontatu ongia oraindik ere ez sortu ginuen zelula bat du um, laguntzeko agomseko ango uh, chusute zenagileak senta egiaren sharicitan kuanduten arazoa ere da um, bisitak kenduak izan dela luzaz pandemiarengatik eta horreken ustez zahendako zinesmoztura handia egin du jadanik familiatik urrun izatea eta etxia barne hortan yakine eta arischkoan tilela biducha beraz izan izango alako psikosia bat bezala zahenda itzainitzen hori ikusi dugu badituko oinu adineko pertsunak kaldu direnak oinu beldurrarekin aski paradoxal adena da zenta, e, dira joiteko lagunen etxera edo janden ikustera eta ondoan ospitalera aldira askiek aski, aski. Uh, Baina, ene ustuko, guk ikusi dugunaz eta entzun dugunaz, alere gauzak obetu dira, uh, bisitak berritz martsan jari izan duzelarik, eta diandeak, eta pertsona saharrek, haien um, ondokoekin eta familiakoekin harremana uh, berritz hartu duzelarik. Ordeon, biztan dena, zahar etxetan edo xarrak gehiago isolatuak beren etxetan ere bai, hori gertatzen dena, e, aurren aldetik eta eskoletan ere, bon, eskolak ere, zerratuak izan dira, zonbait denboraz, e, eta beraz mainolo, espelet, erreiten aldaukuzu, bat nola bizi izan duzien, hori eskolan berian, eta egia da, manifestaldiak oraino badira, eta hori aste ondarretan, aurren, e, aurrentzat, beraz maskarik ez behartua izaitia. Orduan zirk zer nolabizi izan dituzien neurri horiek eta maskekin beti egitzen duzie ikolan. Bai, bai. Uh, Balibatik izan dira bi momentu de Gverninac, a la -ko eta gero ondoko garaia. Eta gero, jounik eran zaket chart ere beste ritmo batean girela. Hor uh, bimentukots uh, uh, chansas Ez du koledioa etxipen, ez dugu kaxu bostitiborikukan ikaslen artean. Euh, Maska dena, orde angu gure ikaszek koledioakoak dira ameka orteetik, ama bost orte artio. Berba ez da lehen mailan bezala gertatzen, berba reskiago te hori odartzea, erreskiago hori iranen. Guk ezteko hori argita erbiran diegu ikasler zergatik hori martxani hori ginien, oizem ez a txegitzea, Hortz, aiendako, beraz, akolegioa diteko, barada lagunekin egoiteko, uh, maile, beste mailakoekin hazteko, kampoan izaiteko, eta era, eta, beraz, untsa espikatuz, uh, geiengo handi-handi-handiak onartzen du, li bat egiten du, eta, um, bala, geiengoak abarnelatu uh, du mazkaren egartzea. Ordean, eta nik atse behite dut, hati hortan, baute gogitzeko, adaptatzeko gaitasun bisiki handiak. Bai, orduan e egia da eh? eta etxia izan delarik momento batez eskola eh, ondorio gisa hainitz komentatua izan da batzuek berantartu dutela edo zaila izan dutela prezeski eh, eskolako ritmo baten edo eh, eta kurtsue batzuen segitzia, eh, ez dutela denek eh, mail bera ere internet, eh, interneten segitzeko teknikoki, ez dutela sustengu bera ere familietan Hori momento zaila uh, izan da? Bai, hasta peinan zaila zen, zenta lehen alikoz bizitzengi nuen horakolik, janik erakazleguarekin goetatu dugu, eta den hartu gira hasta peinan langi egi, eba itengi nuela, eta el buruazan ikazeekin lotura atxikitzia, eta proiektatzea, bi, iru, la, hon, bost, estres estegenak, ez denakien, ikazeekin motivazio atxiki uh, behar zen, ziren lan ekin behar, Gero hartu gira ez familien artean dezberdintasun bizki handiak badirela, eta horren buru ahien arteko ezberdintasunak areagotu dira. Ez dutela kotz denek behar materialetxan, ez dutela kotz gurasugusiek behar eh, eskolatze maila, beraz ikasdela guntzeko momentuan Hala. gero pundu behiko bat, niruz ez hor familia batzuek ba kite zertalako gaituzten eskolan. Uste gut hori dela behit. <laughs> Eta, orde hon, oraiko, oraiko egoera, guai perspektibaz, zer se duzie, nola ikusten duzie eta gerua. Nor uh, eskolan gauzak normalizatzeari buruz uh, ikusten duzue abian dela edo, edo estizterta. Normalizazioa guaz gira honortan, guk uh, elburuzat finkatu ginen nazen, prezenzialan ahalik eta geien txagitzea. Gionden primadelako hori xai Biziki kaltegarria izan baita, nitzentzat. Ikastura izan ki, huartu gira ere familia batzuetan, beraz eskora entzuten ez duten, ikastren maila txipituz ahol zuz duan dela. Batzuek jariotasunak galdu dute alde hortaik. Eta beraz ikastrak izurizirarik nahitara eta animazio bereziak martxan jarrititugu jarri uh, eskoren uh, erabilpena indartzeko, hori. Eta beraz prezenzialiak alikta uh, geien hor nunbait segitzeko, hori da beraz... Uh, Men zuko ta helburu el buru bagarra, ba spaita kigu se revu ditu eta hori iteko hainbat uh, neuri martian diaritu go, ala, Gero giro begira nik ez dakite senta charcetti konat, sanitarioak beti gogortu dida. Beti ta askena izanda ustedituta uh, otsailana direnak, eta asken finan ban atatzen diren asken uh, neuri jointariua uh, ca sindinatiki ako egten zu zuten bukaidan uh, behartzen gaituzte beraz ikasleak normalki atzikitia uh, ikasgeleretan hilartzia kitiko dieteko mentoan piknikazea fakat hos hoiek uh, ezin eskuak dira Orduan, uste uh, dut ere badela seintxo galze izugaria, fea gure kasuan hor uh, ministerizatik errezibizan hiztugun ene horietan, eta gure tokatzen zaigu, sensua emaitea, egin garrataxuna kontutan hartzea, eta irautea ikasen onelako prezentialian. Bai, uh, Elori, gure kintzida beti? Bai, bai, bai. Zeidurizen zauzu hor e, gazteentzat, gazteentzat, edo berdin aurentzat ere, eta e, neuri horiek e, ulergaitzak gaitzak e, dituzke behar bala, e, beste batzuek ongi hartzen dute, baina, e, ez da kit, aurtipieta aur ikasiz eta ikustia inguruko jendiak eta horbilikoak maskekin eta horrek e, ondorio bat okaiten aldu? Egeeran, nik naiz uh, bizikiari aur txikiekidan, ba, bat ere ez egeeran, baina ukanditu zen, eta uh, ikusten alizan dudan uh, gauzen arabera, uh, bon, ez da alere uh, egoera normala, eta uh, arazoa edo belduha gu dugun belduha da, egeeran aurk horiek da omitzean. denek ahangura hori, maska eman behar da, ez da jendetari kogu eta galtzen harikira bat. Uh, be, humanoak egiten gaituen, uh, be, humanitate hori justotik, bat uh, sozial mailan jendeetan zorbitzea, uh, beldurigabe, hala, um, uh, unkitzea ezakasik gehiago haizu ere, bera zorbi ege da aurrak horrekilan aurri zen dira gero, en ustez, badute adaptatzeko egeerran, manilor dion bezala uh, gaitasun handia, bai tipiek, bai handiagoelk ere, nahiz eta bat zuten eta jen beti erretxabena egiten dute eta ulertzen dute zainako egiten duten, Gero, bon, inoxtez, uh, kasman beharko da aleire gerolat, um, begitze uh, gauzak normalizatzea, eta uluek desaten ere bizia ez dela ori, bizia ez dela maske bat emaitea beti, eta beldugarekin mistzea betaren. Azken galdera bat, zuri, badakit eta biziki hartu azirela eta joan behar duzula, behinan eh, hor eh, aipatzen ginuen ere eh, bidarekin, pixkat, eh, geruari begira hor zaila dela proiektatzia, eh, oreino gauzak ez baitira, finkatuak eta hori, Baina uh, txertua ukaitiak uh, zerbait ondorio nik uh, diadanik uh, emaiten aldu psikologikoki, uh, zerbait aterabide izaiten aldela, edo nola, nola bizi da aldeoktatik? Bai bai, ustez, uh, badida txarupen ona eta esperantza hondiak horrek ilan, guk uh, egia da urgentzietan um, jadanik ikusten alduguna da... Zurtut adineko pertsonekiko uh, txartatuek direnak azteko bat lasaitasun hori. Uh, ereskiago joiten dira orain familiaren ikustera, laguraren ikustera, uh, etxetik ateratzen dira ereskiago. Uh, Baitakite, behit txartuak alele babeszen dituela albezain bat, azteko uh, agian uh, gehiago eta ene ustez gauzak ere psika bat uh, ala kalmateko dida uh, txertoa uh, gehiago, yani jendeak gehiago txartatua izan denelarik eta horrek angustia eta arrangura anitz ere uh, ene ustez txikituko ditu. Mileskare lori eta be zehituko dugu beste beste gomitekeena eta behar bada be kultura sailak pasatuz diren eta baita eite maiginuen harreman uh, umanuak eta baita espadakoak zirela, eta horiek frango mugatuak eta izan baitira, e, gurekin ere dugu jokin irungerrai, uh, uh, Ratzaldeon, eta kultur sailean egia da, hainit gauza mugatuak, ezestatuak, trabatuak izan direla urte batez, eta nola bizi, bizi izan duzie hori, nola bizi duzie egoera hori. Uh, fe, ez, ez da trabatua, galditia da, Gilditia, net, net galditia da uh, egiten aldiren gauzak biziki-biziki txipiak dira edo biziki guti dira uh, gehien-gehien-gehien goa zinez galditia da edo debekatu da debekuan pastu gira bon, artisteko haute usai debekurekin jostatzia baina hor, hor animalia da, gure kontra emaitenen debekua audioan uh, astapen batean uh, gauzak uh, biziki ulertu dira artisten mundion ere lainan baitzen beharra uh, be behar, ber uh, medical awaita eh? baina no o urte uh, uh, uh, aten buruko uh, ajengurak hartzen du giote gehiago gaina uh, bonik baute txantza uh, hist historiok onda hainis momentu hontan ta ipie, fean, leku tipietan baita uh, deretzo da orden Uh, ursaian historiokondatziaaren haulezia da gauzatxipia dela eta hor, indak bat bilakatu da baina, uh, bon, enengurian diren anitz eta biziki uh, bizikiaren gura dira uh, batzuk geldituko behitira ez baitira ortaik uh, sutituko eta horrek um, baditu alare, alimaleko uh, oran, ondoriuak uh, bai artistengan bon, horiek utziko behitute, bai, utziko behitute behar ba Baina uh, gi, uh, gizartaren ni bizil, biziki beldo be behel horreka uh, ipatu duena. Uh, Zer egiten gitu humano, uh, enetzat uh, ahremanak iten duan niz, uh, gure, gure kaskoak iten duan niz, ezkiela kabale, eta, eta kaskoan uh, bada behartistikoa den guzia, ametsa, eta horren beharradugu, uh, biziki beldo niz, Hor, hori guzia ateata, espai uh, luzatzen bada gehiagi, Zoin no, musikari musicariz ainda hoy no, soy no uh, soy de internalgo hala ko bestate nako, behitute be be utziko behitute edo beste ofizio bat hartuko eta menta no internalgo. Y también mentua no la bicisiste. Orobaditu si la cuenta, ahora y gaitza argibatu delaik, ordion uh, intermittenta guinena, ginenak, Hoden hori e, ipar eskola egintzat da lainen eh ego asko alegia ez ta ipatzen eh baina ipar eskola egian uh, intermittentia guinenak hoden intermittente estatutua uh, berezia da beozu uh, unberze oreneguin urtean eta hori esker baus estatutu bat eta estatutu hortan uh, lania netiela ikari fra, frantses estatua uh, uh, langabesi bezala emaiten dautzu uh, soldata bat emaiten dautzu lania netiela ikari Ordeon, intermitentiak ginenak uh, gaitza ribatu delaik, errandaukute be urte batez ez, intermitente egointziste, horrenak egin ala ez. Usaian orde, urte usiz, berdu frogatu honen bertze horren idenduela, dretsuko geitekoa uh, intermitente izaitia ondoko urtean. Hor, uh, errandaukute, horrenak inala ez, sehitzaneko ziste, fei, egointziste intermitentiak. Elduden agorrilein oitameka arte. Elduden agorrilein oitamekan hori finida, Eta hor horretako ez dakitu hauzi nahitzea baina Baina e, ba, pa, Paixen eta Laster Bayonan iduriz asia dira Antzokiak okupatzen Hor uh, ez baitute bat ere agorrileko oitameka hori pusatu nahi Eta hor hartu gira Nahi behar zu oitam, agorrileko oitameka antzin Dena hola egiten bada behar ditugu gure oren horiek egin mm -hmm. Eta biziki fiteldu da agorrileko oitameka Uh, bosteun eta zazpi horren da minimoa, eta bosteun eta zazpi horren iteko, uh, bizikifite heldu da, diakinez uh, kontratu bakar batek, uh, ama bi horren emaiten dauzkitzu, eta honu uh, no, kontratua osoa balima da, eta bon, detailiak ez dauzkitziet da, denak ebain. Ordean, uh, intermitentiak ginenak, harra, guai arte, uh, gelangabezia onkitzen ginen, agor hilain hori meka arte, espada deus aldatzen. Mm -hmm. Eta hori okay. hilain hori eta mekan, Ez badadeu saldatzen, bozteuntaz ezpeoren ez ditugun guziek, galduko dugu hori, eta hori pastu gira errezat, suposatzen dut. Uh, Inxeguritatea hundi beraz. Abba, ba. Eta gero, ez ditutai batu hor, intermitentiak etzienak, zeta gure ingurioan badira hanitz lanean, eta hori nahi dut egan, eta eskualerriak, bertikulaski eskualerriak hortan badu, badu aitzekoa, Badia eszenak muntatzenuztenak argiak ezaktzenuztenak soinua aagertzen dutenak bai, uh, gure prestagusietan eh, presta handientan, eta eta horiek ez dira intermititentiak hori naikipia dira. eta horiek hoden hori 0ikin bizi dira azken urte hoin eta generaera batzuteiko horiek bo, ekonomia hori berezia da, animaleko maileguak hartu hartuzte eta hau biziki urte anitzekin, eh. Jam, um, intzente, eta hor dain eta hor dian uh, biziki uh, tinko da beren uh, ekonomia hori, eta hor batzu, zinez, uh, esteko tandia, eta nik espero dut herria gizartia gio hoituko dela horien beharadula eta horiek beti hori izan diela guretzat uh, gure pestako gaiteko, pestak erriko pestako, beste pestak ere, uh, ara, hori nik... Uh, Hordion, Manolo, baliatuko gira, zu horri zeitiaz, ipatzen ginuen, beraz, ikaslekin eta ziren ala, egin moldeak eta piskat trabak eta arrangurak ere izan direnak, e, gira da, ere, ikusgarriak ere importanteak direla, adin, hortan, adin guztietan, baina aurrekin ere bai, eta hala besta eta e, ikusgarri ez zeitia aurrekin eta horrek ere badu eragina? Bai, zetabe urtelo proiektu, lako proiektuak montatzen hitugu. Hadean gure kasuan, uh, diustu ki burlatu proiektu bat hiaz uh, marktualen amailoekin, diustu konfinamendoa intzin. Lortu ginoen, beraz, uh, danza, uh, ikus dueribat montatzea egualdeko bi koregrafoekin, eta uh, eta ondo kostenaekin, beraz konfinamendoa esten zen. Uh, Alartean, gauza ainit, ez ez es ditugu? Proiektu hainitz, demagun sinemaladioa iteko, trukaketak iteko, eskunz bidaiek iteko, zenta bomba dugu alde horoz zerbait. Antolatuna itutu guladik, hainbat arao etortzen zeskigu, eta mentokoz ezin itugu daus egin. Eta problema da, fe gauszaiek, nunbait, lusatzen dituzte proiektu pedagogikoak, biziki presiagariak dira, nunbait, urragoio iteko, eta beste testu inguru batzuetan ezagutzak kokatzeko, eta ara, mentukotz ezin dugu gauza handirik egin. Gero, nipentzatzen dut, hor mentukotz, ikazak bizitzen duten tramba hundiena, da baloinik ez duk hor kurlean eta dena. Hala, megia da gure goera biziki berezia da ikusiko. Horra, beraz, ondorio ainitz, eskoletan ere bai, eskoletik kanpo ere, hor, baitira animazioak ere, aurrek baliatzen zituztenak eta horiek ere bukatuak gira. E, ipatu duzu, jokin, beraz, ondorio, ekonomikoa ere, bizi duzuena lagitasun hori, Egia da beste sektore bat zoek ere unkituak direla, Jero Metxe Barrez, zira, eta lekornen, eta ziek bon, ere unkituak impactu handia ere batuzue eh, konfinamendu eta, ono, eh, eta konfinamendutik kampo ere, eh, ez baituzue ateak idekitzen ala. Ez, hori iraganak hiuzen izan den, nola izan den da nola pastuen, den entzatzen berdin berdina, pebrez, Salbu uh, gauzak uh, lasaitze girelaik uh, diaz, asiginen behiz lainan, baina debekuz debeku, uh, jenai baita, ez uh, giro normalean, ez egoera normalean, uh, izan dain uh, besturen atletik, uh, langilen atletik, edo giro horoko uh, Gero uda pastuta uh, behiz sartu izurite, feo, izurite azta sepren gelitu, baina 26 gira gira bici batian, eta beste araudi batzuekin. zuekin. Eta devekuz, deveku, araudiz, araudi zibiltzen giaura. Eta horrenburu ez da girorik ez da lasaitasunik, e, gure, gure gana diteko, ostararitzaan, ta turismoan, ta oloko e, ahlohtan, lasaitasuna la beharra. Eman ez da nosotatu batenako, dien dia lula, e, Bene ustez, plazerrez eta beharrez, edo biak betan, edo bateo bestia. Baina, olako giro batekin, uh, batzuk, hasteko, fen, nekesra urbilduko dira. Mm. Uh, ez da, etzia partitza, fe, etzia gure gana turbilzen, uh, ez marimazia, tranquil, zure buruan. Ala inan batzuk, uh, lasaiki dituriko dira, gauzak lasaituko direlaik, ez dakik noiz eta nola. Adinean zirerarik, uh, bon, uh, ogoi eta berro jorten ortean, uh, etorkizuna azuriada da. Hidrutan no, edo berroita marhutetan eta beste gisa gishabatez ikustezu uh, zure torkizuna, zure eguneroko egoera. Eta hori guzia, bon, giro txarra, ene ustez? Baita ere fama, hori nik ene griñata ere fama. Faman dako, uh, Iduizan zato, bel durzen algirera leku batzuetan eta bestu batzuetan ez, ala, pande alta, ba, pandemian dako ez du importik. Eh. Mikroba, mm -hmm. ez du gautuatzen. Eh, eh, mikroba <laughs> eh, eta ibiltzen barima da ez dako importik mikroba li, eh, eh, B-A-B-duen, eh, edo Otobuz Batiaan. Eh. Mm -hmm. Iduritzen zauzien beraz, gehiago ziek patitzen duzuela beste sektore batzu baino edo? A, ez tutori gogoanik, e, e, ba, <coughs> zaitasunetan, zaitasunetan, e, ba, zera, ahlo bako badu bere, maritu bere nekeziak. E, pizu denagoetako, e, da ere, ez dugula perspektifitariak, Ez gu noiz hasikogin, bon badira zurumugu batzuk hor, agertzen direnak prehen txan, terribistan taro, baina noiz eta nola joaite emarri mazioztatu bateat plexi, plexiglas batzuk ukanik zure mainan, <laughs> ez da bate gozo, familiako bazkariak ez dira baitez bada bere ala Uh, Osteon erraiten zinuen eta plazera eta, eta beharra ere, badira langileak ere, usaian heldu zirenak, uh, gaur egun langilentzat bada uh, zerbait egiten dena horro statuetan? Uh, gure departamendean, uh, itzahmen bat uh, izan izan zen, uh, prefetura eta uh, etxegintzaren fedeazionekin. Bitsik bat eta kondutan hartu dituzte bakarrik uh, etxegintzako langileak. Ganez, uh, uh, uh, zera negu bortizazela eta utaua, eta behar zutela drechoa, fen, almena uh, gure gana diteko. Uh, Bixikeri batzen da beste batzuk kanpoan ari dira ere, Manun teknikariak edo saltzaileak mm -hmm. uh, eta horik ez dute ahalik dateko leku batean da be ibiltzen dira ergi egi et uh, gitarteko bat janez. Mm -hmm. uh, eta be badamutxo txipi bat uh, etxe egintzakoa egitenalena uh, ostatueeta. <coughs> bana ostatu guzek ez dute uh, langen formula bat uh, probosatzen. Mm -hmm. uh, negozio bat ere eta bizi bezero mota bakar batekin. Uh, eta irekitzen zuraik zuro statua eman dezan uh, uh, oita amarrangilentzat, uh, bi amunian berdin da berba, ez duzu apetifaik, ez duzu pestarik, mm -hmm. ez duzu deushe, uh, ekarpen gehiot duena. Eta hor batzuek egiten baitute janaria prestatu kampuan jateko, bantan porte guri eta egiten duzieda? Ba, gure kasuan, ba, lehen konfinamen dutiek, segitena asiginen, uh, martxuaren amabosta uste dut, astelena azela, segitena asiginen, zentago hartu nintzen, uh, suprefetararen webgunean, bazera leho bat nun erretentzen, izi zaiten e, e, e, altzera, eramiteko janaria egitenan ginituela. Horako proposamen bat izi zaiten altzera. Baina ez da gure ofizioa, Ez da batek uh, gure ufiziant sartzen da alainan bazkariaren historioa, manabada ahe managendeekin, mm -hmm. uh, gure lan asten da goizeko sortziontan, gure kasioan, eta eta da bakarrik uh, eguerditik bionak arte, apentsiaik Tardion, ze ondorio da, e ekonomikoki eta laguntzako kaitan dituzie? Ba ere, atxikitzeko edo horrekin ere ezin da? Diro laguntzari esker bizigia. Baina, e, bizigia hitzandia e, da, I, iru diru laguntza bada, mota ba uh, bada, bat uh, enpresa handako, enpresa buru entzat eta langilentzat. Horten bon, buru, uh, enpresaaren bidez pasten uh, uh, um, ba da. Langilentzat langabezi partzela, bada, gero uh, enpresa handzat uh, onbestesos emaiten da, eta enpresa buru entzat bat laguntza bat. Baina, biltzen gilaik gu hartian, uh, kasu berian gira, frangotan, eta huartzen gira, dirura gutza ez dela beh dira, bada saltsat, ez dela beti ulehzen uh, eta erabaki batzu heldu dira gutu nez, eman emanetan, egan ez boan ez duzi horako dirura gontzariko kanen, eta ez duzu deik iten al, diakiteko zenako, ez duzu johatzen al, gauza, ba, beha, e, Eta, e, dirura guntza bat heldu da, empresa, erredi. Baina, eman ezan, gure ealitik, e, nausiek, ez dakigu kargu, zera, el, nausien karguak e, batzuk, ez dakigu patuko ditugu gunez. E, ez da finkatia hori? Ez, zarantzanda, patu ditugu mm -hmm. uh, uda honetan, joan den uda, margatu. Baina, gelditugela iberi zuhian eta zaruan, tak, e, kargaurik gelitu dira ez dituzte, ez hartu kargauri. Gardeite nukule gure kontabliari, zer, zer bilakatuko da, kar gauria txiko da, pusatuko da, kontabliak eztebuta japosturik emaiten alere. Mm -hmm. Eta hori da ere gure zaitasunan, beh, beste lanak luetan bezala, bon, etorkizun ez dakizuzetzen zain zahen den, jale bazine, bazen illobat bideska bidezkat edo bideat, guai, bilakatu da, bideat, birune frango ekin, kasko eta nitakita zer. Uh, ez da bate argi uh, gure kasuan erenetako beden. Mm -hmm. Pantsoa? Pantsoa benmoa, jodion komerzialde uh, egitik uh, ikuspegi orokorako bat ere bat ekonomia sailean eta uh, konfinamendu eta beste neurriek dituzten ondorioak, uh, nola uh, senditzen dituzue, Prezeski? Zer neurtzen duzue, oro, komerzialde egitik? Orokorki, beraz, badakigu, bi mila eta goian, Iazkoari komparatuz, uh, beraz, 2000 eta emeretzi ekin komparatuz, ala ere egoera epizkat uh, uh, ezta bilasatua izan da, segurik uh, laguntzen gatik, hori uh, izan da, beraz, iaz. E beraz, orduan, mementu honetan, uh, edorketarik ezta mementuan, hatzen. Ezu, enpresak estendirenak? Enpre, enpresak estendirenak. Bo, e eh? Ezan dira sektore batzua, laguak ah. eman dezagun, eta da itxia behinan lan postoainit ze galdu dituzte. eta Bai, nahi dut lehinik aipatu horukorki. Eta eh? e beraz, pentsatzen dugu, eta Jeromek erranduen bezala, jor, estatuak arira ere pixkat laguntzak murizten, edo balintzak ere zorrozen, eta pentsa ezen dugu, ere, aurtengo gauzak iztidela olakoa izanen. Eta prezeski, hor, irugarren e, trimestroan hor, pagatzen metida hilabete e, e, guziz ez diden pagatzen kargak, e, eta hor, izanen dela behaz, urrian, aduan, da zaroan da, ere... Gaitza, Bento gaitza zan da. Sektoreka babistan da hori berakigu uh, turismoa ostalerak ostale eta hotelak eta uh, kertakizun sailetan ebiltzen direnakderako ebe, e, ebenabazio hori ndutan arrenotik bereziki horiek jasaiten uh, utela gogorki, bereziki ere errenotik hori bereki hori E eh, eh, aliz sektore batzu eh, estira sobera unkiak etxegin za ezta unkiak eh? Eh, xaltegi handiak bricolaj erakoak estira abiat bate unkiak ere hor eh, didu mordoibat mordoi ikite nute eh? hor diant, mena oroar eh, egoera ezta ona eta nik hor eh, adosniz zueke eh, eh, erenikeko gauzaekin eh, eh, txarena da etorkizu nean ez dakigu, nola pasako den. Eh, ez dakigu delako virusa noiz uh, bukatuko den, xartoak eda, eda, eda gingariak izan denez, ez dakigu, susen, ez dakigu edo idekiko denez hor uh, ustaila edo udako, hori guziak ez dakigu. Hor dien, enpresari batek, baitu, aniz duda gerolako. Horita hori korki. Gero, eh. or, or, gero nahi nuke ala ere erran hemen, zerbait fungso bat betetzen duela impreza batek. Zerenta osasuna sektorea hezkuntza sektorea fungsoan estatu baten fungso guziak imprezeak urreintzen du te ale batetik. TVA esker, Bai TVS ergen esker, fungso bat betetzen du ere Dirua imaeteko eh, eshtatuari. Eta funksio hau, beraz TVA adibidez, badakigu dela lau aldiz delako imposo le revenu. Imposo eh? eh, le revenu, goutu gela da berroi tamar milliard, eh, TVA da berriu milliard. Eh? Ordi an, eh, piskat eskarabat dukaiteko. Beraz, betelzen, eshtatuwek eta presek, betelzen presek, betetzen duten pa perro ezta betia aizanen. Zenta ez dute aski es, xalmenta es, egiten, ez dute TV aski. Eh, ba eta ere, hor e, lan xaria, lan xari bat pagatzen duzunean, karga soziala ere fundu batean xartzen da, eta bizkat ere langabezia eta gaurigusiak e, e, bizkat laguntzeko. E, Funkzio hori ez betetzen, zenta de, langabezia kexa bizkat murizten da horikin. Eh? Ordian hori gerorako ere kaskarrigarria da, nola nola den geroa. Gero ze nola pasatuda da, nola pasatuda. Ordian j'heromek ha du, ere delako lagunsen mota hori, eh, beraz uh, bai salmenta, bai ere uh, le, uh, karga sozialaren lagunza baita ere langabezia. Ados. Bainan uh, hor ikusi berda ere um, Empreza batzuk artituzte posibles zuten neurria, adibidez, haipatzen da tele lana. Baina tele lana ez da beti iten, ostatu batean tele lana ez da iten. Ez eta berduzu dien dia zerbizatu eta ez janen ere zule mikroena enzinean. Horrean, uh, empreza batzuk iten dute parzialki tele lana. telelana tele lana ere, uartu gira ere, uh, behar zela ere txandaka arizan tele lanetan, zelenta langile batek iten bani bere hasteguzian, eh, pasazen bani bat du tele, tele lanetan, da, zenta langire batek behar du ere bere lankideekin minzatu eta behar du partekatu eta behar da ere piskat euh, tale batean bizi. Ordean, ez erantzun hori beti partiala izanen da, mena ez da izanen mesekulan uh, atera bide bat. Zenta ere, lan batzutan, adibidez, etxegin zan edo eh. jautan, uh, ez duzu tele lan Eta huartu gira ere, ni huartu niz ene, ene lan tegian, uh, behar zela ere, txandaka arizan ere diendea langa bezian, bestenaz, batzu Sobera langabizia manima zuten, eta hor, uh, haipatu haizan da eren lehen partia, jendea ere pizkat zozotzen da, eta be, badu badu uh, berx, berzen ikusteko beharra. Bai klientak ikustia, bai eta lankiliak ikustia, baina ez da ez da egonen uh, deus egin gaber bere txian. Eh? Uh, gero, aipan uh, ezake ere oporen uh, Arazoa eh, euh, eta langgabezia. Ordian euh, oporen kontorra ilabete gusiz handitzen da. Memento batez hor pasu dugu urte bat, beraz jendiak ukandu du hilabete bat opoga. Ordian behar zen pixkat ere tramiteak hartu langi, langilekin, Ar dezaten pixkat opogaldiak urttian pasatzen euh, zen bezara, kontora eshobera gora ukaiteko eta ez ukaiteko maiatzian ilebete bat, ilabazia, gai labete bat ez Hori Oli guziak dida detaiak, mena, oli guziak kovidak eta konfinamenduak ere, eragiten du holako eh, organizaketa eh, lam, lam bat, hor, horriburuz. Ganaizu, edita xunain gatik, diende, gutiego hartu dituz dela, oporak? Bai, sedenta eh, alebatetik batetik El ateratzen senatual hori eh, bad bat, bat mina uaitat senaldan ere e eta batzu ere ez dute usaila ere mendian joiteko edo bizikleta iteko berda e biskate ikusten du ah, hori aldatzen ari da ikusten dugu mendian eskual mendian hasteko geruta gilego badiola zarak berbada mira ez dutia kredu bai ikusten da berbada etaobe baina eh, bait basen be, be az, ga, gauza hori, e, eta ere eh uh, uh, dritzordi hori, euh, non lairen sake euh, berda ere pizkat konduan hartu eta ber ere euh, alasi, euh, besala, euh, arao, eh beti ala si page de mora arau Gana, idu, ba, opoak partekatu urtean zer. Horida, heu. Eh? Bon, beraz, horiek uh... guztiak metatzen ari dira hori eh, ekonomikoki eh, baionako komerzialde gian geruan hola ikusten da. Hoi, eh, mendika intzina, badea perspektibarika ekonomian aldetika. Zailada? Bon, eh, zailada, erraitea, mena, ulergarria litake erraitea eh, Uh, xertuak eratiuak izan direnan ala ere ta uh, bon, ez dela izanen uh, oin bertze uh, probarik.dian uh, aipattzen da da uh, uh, bon, uh, aipattzen da gauzak ere erreskiago pasatko direla gordian ateraako da,zernik gisa denboraekin aterako da. bean uh, noiz, nola eta C... Shistia e, ekin, hori, ez dakiguz, enta, orra, eta batzu ere, enpresa batzu ere, e, porotinen dute, eta langilia pagazeko partez, e, eta CDI batukanez betikoz, eta berbara enpresa horrek e, kampuratuko du, langilia eta hau ere problema bat, zenta mm. e, e, memento untan enpresak bizidida, benan behar dute memento batez, Erre legoa hartu, behaz bergute ashi lanian eta ashi, chalzen eta nola pasatko da beraz pasai hori, stakigu. Jerome, egia, zuek ustatuetan eta langileak, izan esantziste, langile batzuen zuen eta ustia? Denetari bada, gure kasan, nizu langile ziren gure bat geldituzen bat bitzin proiektu bat street foodari boroz eta justu bertzin plantatu api ilan, jaz, eta bon, ez galditu zen, eta beste ofizio bat hartu do. Eta nahi dut nahi hor da, uh, uh, Mugagabaiko kontratu bat zu bilakatuko dira sassoiekoak, haintxe horre, uh, nahi dut ere, uh, diakitateua, ofizio bat, uh, lan bat, bilakatzen da ofizio bat, hartzen uh, malinazia, eungusiz lanian, musikan berdin da, tre, trebetasuneldo da, E, e, e, e, lantzen e. bali mauzu, egon guziz johatu. Eta diakitate hori, galtzen da, jir nabergiz, bainan galdu da, e, bai kalitatearen aletik, baina bai ta ere, numgeren aletik. E, Pentsu dut, gure kasuan, kostiner gutio badirera gure iparreskoaregi untan. Pentsu dut, zerbitzari gutio badirera, mementuan, eta bestofizio bat autatu dutela. Numgeren aletik, ta, kalitatearen aletik, izan, izan, eragin frango edo eragin xor uh, bat izan nendela. Mm -hmm. Jokin, kultura mailan ere baliodo horrek eta ez praktikatu se jakitate sonbe itegalzen diela aba ba bagira nic janik erdoldioak urte daten burko eta ta ustio garuntana zen agun bat iteute anitzeko utziko uti e, gero gainerako eskolegian bada ere Um, adibidez musikan anitza aipatzen alhal da amatur, amatur uh, musikak ere, musikariak ere, Eingurian, anitz desmotivatu dira, zenta ezpaitziren gehi hau trein hortan, martxan den trein hortan, aste buruetan jo eta hori an, lokartu bezala dia beren kanapian, eta ni biziki beldo niz, biha gau hartuko gila, xabitzariak eskaz bezala, musikariak eskasi zaintula. gila, hori musikaren zait balio du behinan. Egoz tion, eta painxoak aipatzen zuen telelana edo interneten bidez lan batentxe egitzia, kultura sailean, Menan, eta kerti zitoriokoz nahi, behar batzu entzun ditugu eta saio beresi batzu ere eginak izan dira interneten bidez. E, e... Egin dira gauza batzu behinan ez da gure ofizioa horre da <gülüyor> diatia, efen, orszta lakritzak egiten duen zela diatia maitea etxetat, E, publikoarekin dugun ahemana, ha e, besta girua edo, edo giroa ez beste bat e, baten giro baina antzerki bat e, biziki fin, e, finki e, lantzen duzulaik antzuki baten amaiteko, da jende hori antzuki hortan amets, amets bat eta amaiteko, eta hori e, zerbaiten bizi hazteko, eta hori e, pantail baten e, alde batetik eta bertzalderat pasahaztia, e, e, zineskoa da zinesko, besti lan bat da e, E, iku sentzuenaren artean da audiovisual da mm -hmm. e, oida, ikusentzunezko ofizioa da hori eta ogen, ez da bat ere ofizio bera e, nik orekin baut e... Ba, Arazo ara handia, eniz bate, orta, ez dut goztu hortan bate, eta ez dut Zuz, bate... Zuzeneko bizia nahiago? Ala inan, eta behar ezkoago. Bagira artistaan itz, ortan, ortan dugunako fizioa. Mm -hmm. Badi artista atzu, bontailetan agertzen dienak betidanik, COVID, COVID antzin ere, baina biofizio desberdin dia. Mañolo, eh, bo, ostio nahi patu dugu, eh? eta internet eta ordenagailuen erabilpena segur eta jadanik diadanik esartuazen eskoletan eta, eta indarraundirekin, azken urte hauetan, COVIDarekin, ono gehiago, baina norek ez du menpekotasun bat eh, ekartzen eh, gehiagi erabitziak atik, ere? Bo, baita ezin, talztu ki COVIDaren zin, eh, ferruiak aurreko ikastortean antuatu ginuen ginoen beraz proiektu bat, beraz uh, pentaili gabeko hasteak, edo amarrimunak. Eta hor zen ginen, gure gazteak demora gehiagipa jatzen dutela beraz pentailen hain sinial, eta xentxibizazioak, gura chuekin, konferentziak antua atu ginoen, eta hor konfinamendu batera, batela. Bat batean hor uh, ikastriak axiak dira, bat bat zan xei, zazpi, sortzi, ordu horrekin hain sinial, Eta ta bat bayan non bai tejibatsuak naizikuten hori shaltu baixo midakui bal de sala. Ordienne bou ikushidogona bera sa causa que dit tout là problème aussi à compenser. Je coule quoi je stressa euh short senito, c'est ta ordo ta ordo quand j'essaie tous ces alliques. Et puis c'est qui ça il a ça horrek dakusten du très jna be sala mais bic qui il va encore essayer berda u hor a sal Uh, moti batzeko, eta ne ustez, hala ikasketez eta bakarik uh, tekniko ki pentaila istudio ekin uh, pashatzen, baina e, maiteena belaz afekt, emosioak bela sortan e maiteen, ba se lakage bat Bururatzeko, minuta pare balgalditzen zauku. E, bon, Geruari buruza, e, Jérom, zuteikasiz, zu e, ostatuak, e, gehan idegiko dira fite do. <laughs> osi, ba osia esperantza biskata? Beheri ba, agano beltzu ez da, behaz, noiz bit, esperantzaak ina. Biatuko gira berriz, ez dudatzen, luzakor izanen da, luzakor, hori? Mm -hmm. Baina jo uh, entzina, uh, pentsu dut uh, uh, lehenik, zera, uh, uh, irekiko dugulaik behiz jen ja eturriko dela, uh, bat batianola, eta geho, Trentina, ze Trentina mota izan enden, uh, bila eten eman esan lehen egian, ze Trentina mota izan enden, orta oh, oh, da galdera handiena enetako, ze uh, uh, ritmo hokin, ze maneretan. Pantxoa, azkeniz bat hor? Ez, ez, ez, ez dute uste retik horik, ezerro embek untxa errandu. Berriz hastia untxada, bena gero nola lehengo sifre da ferra egin, eta berriz dien dien embosatzia, berriz marchan egitea arrastia aferak, e, bai, eta berriz formatzia, berriz oliguzia, bon, neke izan da, eta luzia. Bena, bon, ala ere uste dut uh, dinen dela, Berris astia berri jinandela ha aski laster. Bela berris lengor ritmo nigitia hori luzago luziago hisenda. Iokin azkeniz bata nik uh, spernschaut battekatune nuke erriak eh, inenduila hoja oh, kartasuna machan jariko duila ta berdu erriak eh, uh, Erten duin mezala pantxok Ezia denak hainmaku bilki azken urte hortan, batzu biziki untza bizi izan eta unttzalaike batzu hori hogeitza bertzeetaz, edo, edo denak jende xumiak ere gure ed dirua edo gure kontsumoa edo gure usaaiak biziki Bilki hautatuz gauzak orekatzen ahal ditugu uste ban ho Mañolo, azken izbata? Bezurekin bukatzeko, eskoletan, hau gara, eta gero buruz eta zer espero duzun? Zer espeut, eh, zetakit, hola, <laughs> igeda mentukotz, eguneko tasunian egun ta agapatuak girela, esperut askifite, balintza normaletan ratzitutzen lalko girela, uh, mentukotz, um, ikasleek, uh, lortzen dute, esperantza motibazioa txikitzen, zenta buk eskaitzen izkiegu, epe laburreko el buruak hori, gero ikusiko eta notaki zeizanen dugun datoren ikasturtean ikusiko hori, onikusiko, bai mementuanez baititu hauza hainitz gehiago erraiten al, main inguru untan parte hartzeagatik Elurria Mestoi Hoia Navidar, Manolo Espelet Jokin Irungarrai, Jero Metxebarren eta Francho Abemoar eta besta aldi bat arte Horsak dktatik